Skär 2023. En 18-åring skjuts utanför sin skola i Eskilstuna. Vittnen beskriver det som en ren avrättning. Väldigt många unga som ser den här händelsen. Ett hänsynslöst agerande bland väldigt många oskyldiga människor. Maktkamp och hämndbegär driver gängkonflikten och våldet blir mer skoningslöst i stan. Alla jagar heder men det finns ingen heder. Den är borta för länge sedan p Krim, den här veckan om mordet vid gymnasiet och gängkonflikterna i Eskilstuna. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariella Quintana Melin. En man i 20-årsåldern sköts till döds utanför en gymnasieskola i Eskilstuna på torsdags eftermiddag. Under tisdagskvällen skedde ytterligare en skottlossning i Eskilstuna, den här gången på centralstationen. Det en av en 25-årig man som träffades av flera skott- en 18-åring skjuts till döds på en parkering utanför sin gymnasieskola och inte ens två veckor senare mördas en 25-åring i området Fröslunda. Däremellan så var det en skottlossning på centralstationen. Vad är det egentligen som händer i Eskilstuna? Ja, de här händelserna har såklart gjort att vi vill att titta närmare på vad som har hänt i stan den senaste tiden. Och Eskilstuna är en kommun med hundratusen invånare som har varit hårt drabbat av gängkonflikter de senaste åren. Stan har har enligt polisen tre utsatta områden, Fröslunda, Lagersberg och Skiftinge. Och ett annat område som varit hårt drabbat av skjutningar det senaste året är Årby som vi kommer fokusera mycket på idag. Men det är alltså inte ett utsatt område enligt polisens lista från 2021. Ja, och tittar man på statistiken så hade Eskilstuna flest skjutningar per invånare i hela landet under förra året. Totalt så var det 32 skjutningar i kommunen, men bara en dödsskjutning. Och i år har alltså redan två personer mördats. Vi kommer få en inblick i vad som händer i delar av stan genom en person i den kriminella miljön och kommer sätta oss in i vad som kan ha lett fram till de senaste dödsskjutningarna. Och i Eskilstuna så ser man, som på många andra orter, att konflikterna i grund och botten handlar om narkotikamarknaden. Det kan vara uppgörelser om områden och vem som ska äga dem. Men flera av de här skjutningarna handlar också om ren händ för andra våldståd. Ibland till och med blodshänd. Vi kommer att börja det här avsnittet med att berätta om Alexander, som vi valt att kalla honom. Det är han som är 18-åringen som sköts till döds utanför rekarna i gymnasiet i Eskilstuna på söndagstid 2023. Han hade nyligen dömts för ett grovt brott och för att följa det som händer i hans livtiden före mordet börjar vi utanför en port i Orby i september 2022. Det är strax efter fem på eftermiddagen när flera skott avlossas mot en port i Orby, ett område norr om Eskilstuna centrum. Ett vittne säger att han ser två maskerade och svartklädda personer vid porten. Den ena börjar skjuta innan han lämnar över pistolen till den andra som avlossar fler skott. Skotthåll syns sedan i en glasruta i porten och i träramen och ingen person kommer till skada. Och precis när polisen kommer till Årby så larmas det om en skottlossning i området Nyfors på andra sidan Eskilstuna ån. Så Eskilstuna polisen måste alltså dela upp resurserna och enligt flera poliser som vi pratat med så är en teori att skotten mot porten i Orby kan ha varit en avledande manöver. När polisen kommer fram till Rårby så ser de en person på en vit damcykel och en annan på en elsparkcykel. De här personerna stämmer in på sina element från vittnen så polisen kör efter, hoppar ur bilen och skriker att de ska stanna. Killen på cykeln stannar, den andra drar därifrån. Patrullen fortsätter inte efter den andra personen på elsparkcykeln eftersom de varken kan eller får dela på sig om det skulle vara så att de misstänkta skulle vara beväpnade. Och killen på den vita damcykeln det är han vi kallar för Alexander. Han är 17 år då och bor i ett annat område i Eskilstuna men sen sommaren har han börjat hänga med polare i Årby. Det har gjort hans föräldrar oroliga eftersom det har varit flera skjutningar i området under året. Alexander är ostraffad men en av poliserna känner igen honom för hon har träffat Alexander ett antal gånger den senaste månaden och då har han hängt med ungdomar från området som är kända av polisen för att hantera narkotika och begå våldsbrott. Polisen misstänker alltså att Alexander har skjutit mot en port i samma område som han hänger i, Årby alltså. Det är en av de saker som en poliskälla till oss menar tyder på att skjutningen skulle kunna vara en avledande manöver för att rikta upp uppmärksamheten dit istället för till Nyfors där det sköts vid samma tidpunkt. Men det här är inte bevisat. Alexander grips misstänkt för försök till mord och han häktas några dagar senare. När jag kom i kontakt med honom första gången så var han 17 år. Det hade han blivit häktat precis men så begärde han att få mig som försvarare. Det här är Alexanders advokat Ninmar Poli. Alexander nekar till brott och säger att han varit i Årby för att hänga med kompisar och advokaten trycker i sitt försvar till exempel på att de kläder som Alexander hade på sig vid gripandet inte riktigt stämmer överens med det signalement som vittnen gett. Min huvudman blev ju gripen i rätt nära anslutning till det här, bara några minuter senare. Och då hade han inte den masken på sig och han hade inte den väskan. Och vi menar att tidsmässigt så fanns egentligen ingen möjlighet att byta ut dem här. Så att vi gjorde gällande helt enkelt att man hade tagit fel på, på person Vapnet som användes vid skjutningen hittas aldrig men enligt den tekniska undersökningen har Alexander så kallade tändsatspartiklar på sig, framförallt på ett par handskar som ligger i hans väska. Alexanders advokat menar dock att han borde haft fler tändsatspartiklar på sig om han nu skulle ha varit skytten. Alexander har också en skottsäker väst på sig när han grips. Hans förklaring var att han hade vänner som vistades i en kriminell miljö och att det därför var en säkerhetsåtgärd för honom. Just för att man väldigt enkelt om man umgås med andra personer som kanske är kriminella eller har kriminella kopplingar eller är släkt med kriminella att man själv då kan bli utsatt och det var därför han valde att bära en skyddsväst. Och det ska visa sig att det är Alexanders pappa som uppmanat honom att ha den här västen. Han är orolig för att Alexander ska råka ut för något eftersom det varit flera skjutningar i Orby. Och i och med att Alexander häktas så görs en utredning av socialtjänsten om ett omedelbart omhändertagande av unga enligt lagen om vård av unga. Men varken familjen eller Alexander tycker att han är i behov av det. Och i socialtjänstens utredning så kommer det fram att Alexander ska ha rört sig i så kallade riskfyllda miljöer där kriminalitet förekommer. Både hans mamma och polisen har gjort orosamänningar eftersom han varit mycket i just Årby. Enligt socialtjänstens utredning så umgås han med kända kriminella och han ska ha varit i närheten av skjutningar i området. Och så är det ju det här då att han bär skottsäker väst. Hans... Familjens mor som hade varit i, i kontakt med socialtjänsten för att få råd och stöd för att få han en helt enkelt att inte vistas i de här områdena som är socialt utsatta eller helt enkelt utsatta områden. Och socialtjänsten, de skriver också att det utifrån deras uppgifter, citat, föreligger en hög risk för att han kan komma till allvarlig fysisk skada rent av med dödlig utgång om en förändring uteblir, slutcitat. Jag tror inte att han delade den bedömningen, varken han eller familjen, för hade det varit så så tror jag att man hade vidtagit andra åtgärder. Jag tror att det har att göra med att han umgicks och vistades i miljöer där det förekom kriminella personer helt enkelt. Det beslutas att Alexander ska omhändertas mot hans egen och familjens vilja. Men Alexander sitter ju då i häkte och några månader senare skriver förvaltningsrätten av beslutet. Och i december 2022 döms Alexander till ett års ungdomsövervakning för grovt vapenbrott. Och när domen fallit släpps Alexander ur häktet och kommer hem igen. Efter häktestiden så... Hade vi en del kontakt och det var rätt naturligt med tanke på att vi diskuterade den här domen och vi pratade också om ett överklagande. Och den bilden jag fick av honom det var att det var väldigt mycket hemma, att det var fokus på studierna. I och med att han satt häktad under en längre tid så medförde det också att han missade rätt mycket skoltid och det ville han ta igen. Han hade också en flickvän så det var väldigt mycket fokus kring det, att vara hemma med flickvännen och sköta studierna. Men några månader senare, i april 2023– –får advokaten Ninmar Poli ett samtal från Alexanders mamma. Och det här samtalet ska vi återkomma till. Skjutningen mot porten i Årby som Alexander döms för– –är en av 32 skjutningar i Eskilstuna under 2022. Det gör att Eskilstuna med sina drygt 100 000 invånare– –är den kommun i landet som haft flest skjutningar per invånare– Peter Sigurd där kommunpolis. Ja, det väcker ju en frustration, en ilska, en ledsamhet överlag. Det är ju alldeles så mycket skjutningar. Eskilstuna är ju inte en speciellt stor stad, men det här ska ju inte äga rum överhuvudtaget. Den skjutning som fick mest nationell uppmärksamhet under förra året skedde i en lekpark i Årby. Men för helvete, nu måste man väl från riksdagens nivå börja agera och förstå att det här är på riktigt. Ja, för klockan sju på kvällen den 26 augusti 2022 så är flera familjer i en lekpark i stadsdelen Årby och barnen leker för fullt. Då avlossas skott mitt bland barnfamiljerna, en kvinna skadas i höften och ett litet barn touchas av en kula vid sidan av magen. Det är ju en hänsynslöshet som vi inte hade sett tidigare i Eskilstuna i alla fall. Camilla Helgeson är idag utredningschef för polisen i Sörmland. Men den här dagen när skotten avlossades i lekparken så jobbade hon med att knacka dörr i Årby efter skjutningen. Det blir ju liksom ett angrepp på alla som bor i området, Årby i det här fallet. Där man, det är ju deras liksom hem och deras fristad och det är där de släpper ut sina barn för att leka. Och det är där kvinnorna sitter och fikar och pratar med varandra och så vidare i sandlådan. Så att, det är klart att man var otroligt chockad över att det kom så väldigt nära våldet. Kvinnan och barnet klarar sig från allvarliga skador och får lämna sjukhuset samma kväll. Totalt var det minst 15 skott som avlossades men inget träffade alltså måltavlan enligt polisen. Partiledare kommer till Eskilstuna och skjutningen blir en del av valrörelsen. Men socialdemokraten Jimmy Jansson som är kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna han menar att det inte räcker med att rikspolitiker kommer dit just då. Så här sa han i TV4. Vi är belägrade, vi står mitt i det här. Men det kommer ju säkert komma ett gäng tomtar som ska vara här och lägga huvud på snä och göra skarpa eh, fördömmande den här gången också. Men vi är inget så. Ingen har gripits för skjutningen i lekparken. En av utredarna som vi har pratat med säger att man verkligen har vänt på alla stenar. Det fanns en person som var misstänkt på den lägre misstankegraden ett tag. Men där kunde man senare se på övervakningskamera att han befunnit sig på en annan plats vid tidpunkten för skjutningen. Och kommunpolisen Peter Sigurd han märker fortfarande att skjutningen i lekparken påverkar de boende. Det har ju varit ner efteråt också så det här bidrog ju till ja, ytterligare otrygghet i området och eh, otrygghet som vi försöker bemöta genom att eh, vara närvarande i området, eh, jobba aktivt i området och på andra sätt försöka vara med och bidra till en, att vända utvecklingen. Eh, det kan ju vara svårt också efter såna här händelser. Det tar tid att vända på trygghet. Men trots alla skjutningar så sker bara ett mord med skjutvapen 2022 i Eskilstuna. Det finns en rädsla i området kring Bellmans plan i Eskilstuna efter att en man sköts till döds där på måndag eftermiddag. Det är den tredje skjutningen på lika många dagar i Eskilstuna. Den 23 maj 2022 skjuts en 25-årig man med nio skott vid ett övergångsställe vid Bellmans plan. En 11-åring blir ett av flera vittnen till mordet som beskrivs som en ren avrättning. Och det här är ett typexempel på en hämnd för en annan dödsskjutning för det ses som en hämnd för mordet på en 16-åring som vi kallat för Bissrat i nyförst två år tidigare. Det har ju vi berättat om i tidigare avsnitt och en kille som vi kallat för Pascal dömdes för det mordet. Och en av de närmaste vännerna till Bisrat som mördades i Nyfors hämnas nu på den dömde Pascals vän genom att skjuta honom vid övergångsstället på Bellmans plan. Senare samma dag ska skyttarna åka till Bisrats grav. Och Bisrats vän döms mot sitt nekande till åtta års fängelse för det här mordet i både tingsrätten och hovrätten. Majoriteten av skjutningarna 2022 kopplas till en annan konflikt, den mellan grannområdena Årby och Skiftinge. Ja, det var flera saker som hände, men det handlar väl om pengar och om respekt. Så som jag ser på saken i alla fall. Det här är Viktor. Han är från Eskilstuna och har kopplingar till den kriminella miljön. Han heter egentligen något annat och vi har bytt ut hans röst. Det som Viktor säger handlade om pengar och respekt i starten- eller snarare en eskalering av en konflikt mellan Skiftinge och Årby i början av 2022. Innan har det inte varit sådär mellan Orbi och Skiftinge- då har de ändå kunnat vara med varandra men då har det varit en stor person som har styrt allt. Och den här stora personen som Viktor pratar om är en man som vi tidigare kallat för Amir som hade en ledande position i Skiftinge. Enligt våra uppgifter så är polisens teori att det uppstår ett maktvakuum i Skiftinge och Årby efter att Amir döms till livstidsfängelse för ett mord. Han friades i tingsrätten men dömdes i hovrätten förra året. Det har vi också berättat om tidigare i Petri krimi Krim i avsnitten om informatören i Eskilstuna. Viktor och poliser som vi pratat med de beskriver att man tidigare höll sig liksom på varsin kant i Årby och Skiftinge. Det här är ju stadsdelar som båda ligger norr om Eskilstuna centrum, precis bredvid varandra. Och på den tiden så var det inga problem. Och det är när Amir dömdes och börjar avtjäna sitt livstidsstraff som det uppstår en konflikt om vem som ska äga områdena i Skiftinge och Årby enligt våra uppgifter. Det som flera av dem vi pratat med inför det här avsnittet är överens om det är att det är efter en skjutning i skiftingen den 26 januari 2022 som den här konflikten eskalerar. Då är det en man som är känd av polisen som skottskadas, kort senare äger en hemskjutning rum och sen fortsätter det. När blod väl har spilt, då kan inget torka bort blodet. När det kommer till vanliga droger så är det också svårt, men då kan du oftast prata ur saker eller betala ur situationen. Men från att första skottet har gått av, då går det inte. Då är de lösningarna körda. Och den här konflikten ska handla om marknaden. Förutom skjutningar har det varit knivskärningar, kidnappningar, bilbränder och molotovcocktail som kastats mot bostäder. Och dessutom skolbråk som kopplas till konflikten mellan de här områdena. Men det är just skjutningarna som Viktor menar blir det stora problemet. Och flera personer har ju skadats i de här skjutningarna, men som vi nämnde var det ju bara ett mord under förra året. Viktor, han har sin egen förklaring till varför för inte fler skjutningar slutade med döden. Ska jag vara ärlig? De är fega skyttar och kanske inte så bra skyttar heller. Det är mitt ärliga svar. Sen säger jag inte att det är dåligt att folk har överlevt. Men jag tror att om det hade varit i Stockholm som ett sånt gängkrig hade startat, då hade det varit fler döda, 100%. Alltså visst, hade det varit två tre skjutningar och ingen blir träffad, hade jag tänkt att de kanske ville skrämmas. Men med tanke på att det varit så många skjutningar i Eskilstuna förra året och knappt någon dog då tror jag inte att man har försökt skrämmas. Och de här skjutningarna och hämndaktionerna har också drabbat personer som inte alls haft med konflikten att göra. Som till exempel den i lekparken i Årby. Den väckte också starka reaktioner hos personer i kriminella kretsar som Viktor. Alltså det är förjävligt. Man måste använda hjärnan. För om du åker in bland bostadshus bredvid en lekplats mitt på dagen så kommer det uppenbarligen finnas barn där. Alltså jag tror inte att någon av dem är en sån skillad skytt- som känner sig säker att de kan skjuta utan att kanske missa. Utan det handlar om att de inte bryr sig. De skiter i vem som blir träffad så länge målet träffas. Och han kommer in på att prata om hur hederskodexen- inom den kriminella miljön har förändrats. Det är samma sak med de här sprängningarna som händer i Stockholm. Förut var det inte så. Folk gick inte på folks familjer och kvinnor eller sköt barn. Man gjorde inte sånt. Det var fett tabu- det var det jag fick lära mig först av allt. Gola inte, gå inte på kvinnor och barn. Men det finns inte. Alla jagar heder, men det finns ingen heder. Det är borta för länge sedan, enligt mig i alla fall. Som vi ofta pratar om i Petri Krim så kommer också Victor in på att utförna av grova brott är yngre än tidigare. Förr kanske en 17-åring tog på sig att utföra ett mord, vilket han fick om han verkligen ville. Idag menar Victor är det snarare 14-15-åringar som tar på sig det här. De söker sig mycket mer till det själva. Nu har det blivit någon trend att vara en sicario eller gangster. Det känns som att alla ungdomar vill vara det- men ingen har riktigt koll på vad det innebär. Och konflikten mellan Årby och Skiftinge har fortsatt. Viktor tror att den kan få ett slut- men att det kommer att röja. Man vet inte. Det kan vända fort. Jag ska inte säga att det inte kommer lösa sig. Men vad jag har fått höra är att folk fortfarande är arga. En stor polisinsats pågår just nu i Gulmarsplan i södra Stockholm efter larm om att en person ska utsatts för ett grovt brott i en bil i en vägtunnel. Stockholms rusningstrafik eftermiddagen den 20 oktober 2022. I en av bilarna som kör i södra länken i höjd med gullmarsplan sitter fyra killar som egentligen är hemmahörande i Eskilstuna. När klockan börjar närma sig 17 ringer flera trafikanter till polisen. Bilen med de fyra Eskilstuna killarna har tvärbromsat och tre killar springer åt olika håll bort från bilen i den högt trafikerade tunneln. Ja, det blir ett enormt trafikkaos där i tunneln och trafiken står still i flera timmar. Kvar i bilen så hittas en 21-årig man allvarligt skottskadad. Han dör av skadorna på sjukhuset samma natt. De tre som sprang från bilen grep snabbt och de sitter fortfarande häktade misstänkta för inblandning i mordet. Åklagaren hoppas på att kunna väcka åtal där innan sommaren. Och som vi pratade om tidigare så har ju den stora konflikten i Eskilstuna varit mellan Årby och Skiftinge. Men alla de här killarna i bilen, de kommer från ett annat område i Eskilstuna, från Fröslunda. Enligt våra uppgifter så har det tidigare funnits en konflikt där som varit vilande, men som den senaste tiden blåsat upp igen– Killen som skjuts i döds i bilen är en 21-årig kille som ska ha haft en ställning ganska högt upp inom den här grupperingen i Fröslunda och de andra personerna i bilen ska också varit en del av den här grupperingen. Vad som exakt ska vara motivet till mordet vet vi inte men det ska ha funnits en konflikt inom grupperingen om vem som ägde vad och vem som skulle styra var. Ja, som vi sa så har de här personerna suttit häktade sen mordet i tunneln. Och under tiden så får en av de misstänkta information som skakar om stadsdelen Fröslunda på nytt. En måndag kväll i april 2023 skjuts en 25-årig man till döds i Fröslunda. Han är känd av polisen sen tidigare och är bror till en av de misstänkta för tunnelmordet i Stockholm. Och några dagar efter mordet i Fröslunda så grips en 17-årig kille som nu sitter häktad misstänkt för det här mordet. Och 17-åringen, han är bror till killen som mördades i tunnen. Så det här senaste mordet i Fröslunda, det ses alltså som en ren blodshämd för mordet i tunneln. Och är alltså en del av den interna konflikten i Fröslunda. Och förundersökningsledaren bekräftar för oss att det här är en av teorierna som de jobbar efter. Jag stod precis här vid parkeringen när allt hände. Det känns fortfarande alltså väldigt jobbigt att tänka på. Ja, chock, liksom, man hör om att sånt här händer runt om i stan. Men nu när det börjar röra sig mot skolan blir man lite orolig. Då. Och elva dagar innan mordet i Fröslunda på skärtorstan 2023- så avlossas flera skott i närheten av Rekarna gymnasiet i Eskilstuna- vid tre på eftermiddagen, mitt framför flera elever- Skjut en 18-årig elev på en parkering. Och den här 18-åriga eleven det är Alexander. Han som stoppades på en vit damscykel efter en skjutning i Årby som dömdes till grovt vapenbrott och som enligt socialtjänstens utredning löpte en hög risk att komma till allvarlig fysisk skada eller dödas. polisens utredningschef Camilla Helgeson berättar mer om vad som hände där utanför gymnasieskolan. Det är väldigt mycket folk där, väldigt många unga som ser den här händelsen. Den här händelsen går väldigt snabbt. Det, ja, det är över på några sekunder, man, man kommer på elskotrar, man avfyrar ett vapen och man åker därifrån. Vittnen berättar också att två maskerade män jagar och skjuter Alexander. Nära parkeringen ligger också en förskola och barnen som ute och leker där måste söka skydd. Ett hänsynslöst agerande bland väldigt många oskyldiga människor. Ett par timmar senare går polisen ut med att Alexander dröt. Så det är nu som advokaten Ninmar Poli som försvarade Alexander i utredningen om det grova vapenbrottet får ett samtal. Jag blev kontaktad av hans familj och hans mor som ringde med och meddelade med det. Jag blev chockad. Det var, det var svårt att ta in. I en intervju med Eskilstuna-kuriren har Alexanders pappa berättat att han och familjen inte tyckte om att Alexander hängde i Årby eftersom det varit flera skjutningar där. Och som vi berättade om innan så tar pappan upp i den här intervjun att han uppmanat sonen att bära skottsäker väst som han fick använda om han var tvungen att vara i Årby ifall något skulle hända. Pappan säger att Alexander använde västen men aldrig i skolan. Han säger också att hans son inte hade något med kriminalitet att göra och att han inte var en sån person. Vi har själva varit i kontakt med Alexanders familj, men de vill inte ställa upp en intervju här i Petrik Krim, utan det är Ninmar Poli som för deras talan i det här avsnittet. Under häktetiden så hade vi rätt omfattande kontakter. Jag besökte honom i en ung person och vi fick rätt bra kontakt. Då är det inte bara juridik som man diskuterar utan det blir en hel del vanliga sociala diskussioner, så att säga. Och då lär man ju känna varandra. Ja, som vi var inne på så framkom det i socialtjänstens utredning 2022 att det skulle finnas en hög risk för att Alexander skulle komma till skada eller rent av dödas med tanke på hans koppling till kriminella miljöer. Men den bilden säger polisen att man inte hade när Alexander släpptes ur häktet i vintras åtgick till vardagen. Det fanns liksom ingen dokumenterad hotbild och eh, utifrån den... Eh, Ja, den lägesbilden så hade han ju ingen hjälp eller skydd om man säger så. Och trots att Alexander är död så har familjen valt att gå vidare med hans överklagan för det grova vapenbrottet. Advokaten Ninmar Poole igen. Familjens uppfattning har varit att man vill hedra hans vilja. Och hans vilja var att bli rent vådd och det är det de ställer sig bakom. Den rådande konflikten den gäller ju fortfarande. Vi har ju en bra lägesbild som uppdateras hela tiden. Vi känner ju till många av de här som nätverkskriminella som konflikten handlar om och vi skulle ju beskriva den som väldigt infekterad i nuläget. Ja, två dödsskjutningar inom loppet av elva dagar. Kommunpolisen Peter Sigurd och utredningschefen Camilla Helgesson beskriver nu konfliktläget i Eskilstuna som spänt. Det finns som sagt var inga svar på att det här bara handlar om narkotika eller liknande utan det här kan mycket väl handla, och handla om hämndaktioner andra syften till de här... Eh, Konflikterna och det behöver inte bara innebära skjutvapenvåld. Alltså vi är ju förberedda på eh, ja, grovt våld i andra former också i närtid på grund av den här konflikten. Och det är där vi jobbar utifrån. Och invånarna i Eskilstuna har markerat mot våldet på olika sätt. Till exempel hölls en manifestation i slutet av april på Fristadstorget som bland annat Kurdiska föreningen, Syrianska föreningen och Assyriska föreningen arrangerade. Så här säger en av dem som manifesterade på torget till SVT Sörmland. Ja, jag är rädd. Jag har två barn. Jag är alltid rädd att de, mina barn går ut och pratar med en annan person. Därför är vi här. Många känner ju att nu får det vara nog. Liksom. Så här ska det inte vara. Det här är inte där vi vill ha i vår stad. Så Då vill man ju ta kontakt med polisen, vilket är väldigt, väldigt bra. för Vi är ju beroende av allmänheten för att kunna lösa de här brotten. Ja för förutom dödsskjutningarna så har det ju också under april varit en skottlossning utanför centralstationen i Eskilstuna. Där så anhölls flera personer men de är släppta. Och i området Nyfors sköt två personer från en elsparkcykel mot två män som klarade sig från skador. Och där sitter tre personer häktade misstänkta för mordförsök och för grovt vapenbrott efter att polisen hittat flera vapen under en husransakan samma kväll. Och dagen efter det så greps ytterligare tre personer efter att vittnen larmat om att maskerade personer gick in i ett trapphus. De tre är nu häktade misstänkta för bland annat grovt vapenbrott och förberedelse till mord. Och kommunpolisen Peter Sigurd han säger att de kriminella har börjat röra sig över flera områden. Att de inte bara stannar i sitt eget nu. Konflikten uppstår har vi ju sett sista tiden där de här kriminella träffar på varandra. Där är ju reken exempel på eh, centralstation. Att eh, det är en ny trend som vi ser just eh, kopplat till tider, platser det här lite mer hänsynslösa man bryr sig inte om det är så mycket vittnen omkring Och med tanke på det spända läget som är och har varit i Eskilstuna de senaste åren så har polisen fått förstärkning från resten av polisregion Öst Flera grova våldsbrott kräver förmåga och kompetens som ja men som tar slut hos oss och då måste vi få hjälp utifrån det. och det har vi fått från regionen att fylla på med så jag tycker att vi, vi har fått den förmåga och kompetens som, som vi behöver i dagsläget för att eh, ta om hand de här brotten som vi har. När vi spelar in det här avsnittet så är ingen person gripen misstänkt för mordet på Alexander utanför Rekan i gymnasiet. En minnesplats finns också utanför skolan. Den här förundersökningen pågår ju såklart och... Eh, vi har hört väldigt många personer och ja, sammanställer ju regelbundet den information som kommer. Och vi jobbar ju med, med den informationen, försöker se samband till andra händelser, om det finns det eller inte finns det och så vidare. Ja, vi har ju fokuserat mest på de senaste morden i Eskilstuna i det här avsnittet. Men det har ju också gjorts andra gripanden i gängmiljön kopplat till narkotika och vapen. Ja, till exempel så förra sommaren, alltså sommaren 2022, så avbröt polisen en vapenaffär mitt i Eskilstuna. Efter en längre tidsspaning så hade man nu kommit åt en liga som misstänks ha förvarat och sålt ett stort antal vapen. En 19-åring som var en av dem som greps misstänks ha sålt 14 vapen. –mellan januari och augusti förra året. Ett av dem ska han ha sålt till en 15-åring. Och 14 vapen, ja det är mycket, särskilt med tanke på att 24 vapen togs av polisen i Eskilstuna under hela 2022. Ja, det här är ett stort mål där rättegången avslutades nu i veckan och dom kommer snart. Och den här 19-åringen är ju åtalad då för synnerligen grovt vapenbrott här. Camilla Helgesson menar också att det spända läget i Eskilstuna har fått allmänheten att vara på sin vakt och höra av sig. Ja, men vi har hittat vapen eh, som eh, vi har tagit i beslag som vi då kanske inte direkt kan härleda till, eh, till, till, ett, till ett brott som har begåtts. Men vi har ändå gjort fynd som vi är övertygade om skulle ha använts men som nu använts. Ja, som vi har tagit i beslag och som inte kommer att vara ute på gatan. Så att, att det bidrar ju till att förhindra nya brott. Och som vi sa så tog alltså polisen 24 vapen i Eskilstuna förra året. Enligt Camilla Helgeson så har man hittills i år beslagtagit 18 vapen, vilket är ju jättemycket för att vara Eskilstuna. Det att det finns så mycket vapen i omlopp. Och eh... Vi kommer ju med största sannolikhet ta ännu fler vapen eh, under det här året. Till exempel säger Camilla Helgesson att sju vapen beslagtogs under loppet av en vecka i slutet av april. Hon vill inte kommentera var de hittades eller om det kan ha koppling till någon av årets dödsskjutningar till exempel. Man kan se att, det kan, eh, att man kan ha förberett eller man har riggat för att de ska finnas tillgängliga. Eh, sen har vi hittat vapnen så då har ju situationen inte ägt rum så att säga. Men eh, vi kan se att det, det finns samband som gör att vi förstår att de här vapnen skulle kunna användas. Och kommunpolisen Peter Sigurd han har fått svara på många frågor det senaste året om hur Eskilstuna ska kunna känna sig trygga. Och man jobbar mycket med att folk ska våga berätta om det som de har sett och hört om olika skjutningar. Via sociala medier, via andra kanaler, via att vi pratar med allmänheten så märker vi en större oro, frustration, ilska. Och det är en oro vi har full förståelse för. Det finns ju en uppenbar risk för tredje man allmänhet att råka illa ut när personer skjuter på varandra och den oron tar ju vi på största allvar. Och det är ju någonting som. Även det kommer ta tid att vända på. Antalet skjutningar i Eskilstuna är så här långt färre än under samma period 2023. Till och med sista april i år var det sex skjutningar i kommunen. Fyra färre än under samma period 2022. Och hittills i år är det som vi sagt två personer som har skjutits till döds i stan. Både Camilla Helgesson och Peter Sigurd ser dock att det här kommer att fortsätta. Det finns ju liksom ingen kortsiktig lösning på det här vi ser just nu. Utan det här kommer ta sannolikt flera år att vända på den här negativa utvecklingen som vi ser. Vi eh, är ju väldigt måna om att Eskilstuna ska vara en trygg stad. Alltså vi gör vårt yttersta, vi har extra resurser, Vi, jag vet hur mycket kollegor liksom eh, kämpar dagligen för att vända på den här utvecklingen. Och det gör vi ju inom polisen men vi är ju väldigt beroende av andra aktörer också som allt ifrån föräldrar till skola, socialtjänst, andra i samhället. Det här måste vi vända på tillsammans. Ja, vår bild som vi har fått är att det pågår flera olika konflikter i Eskilstuna men också att mycket av de sakerna hänger ihop någonstans i bakgrunden. Peter Sigurd och Camilla Helgeson de pratar mycket om det som händer som en konflikt. Den här konflikten bygger på narkotika. Det bygger på att klättra i, i någon form av hierarki. Eh, och, och man vill bli någon och man vill äga saker. Och det, det, det är det är där liksom som är grundbulten i konflikten. Så det är väl det som är grunden. Sen får ju utredningarna visa om det finns andra motiv- eller andra faktorer som påverkat. Det som hänt i Eskilstuner de senaste åren har gjort att Victor försökt lämna kriminaliteten flera gånger. Han har också dragit sig undan mer och mer och mycket av det här handlar om att just den här kriminella hederskodexen inte finns kvar enligt honom. Alltså, jag säger inte att jag inte har gjort saker mot folk. Jag kanske också har varit en äcklig människa. Men det är därför jag vill sluta. Jag vill inte bli skjuten av en 14-åring när jag går utanför porten. Det är så jag känner. Du har lyssnat på Petra Krim om mordet vid gymnasiet och gängkonflikterna i Eskilstuna. Producent idag var Kina Pojanen, ljudtekniker Johan Hörnqvist och reporter var Johanna Ladborg.